Prorocie despre Ninive, Cartea prorociei lui Naum, din Alcoș. Domnul este un Dumnezeu gelos și răzbunător. Domnul se răzbună și este plin de mânie. Domnul se răzbună pe potrivnicii lui și ține mânie pe vrăjmașii lui. Domnul este îndelung răbdător. Dar de o mare tărie,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 Înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. Este un loc de scăpare în ziua cazului și cunoaște pe cei ce se încred în el. Însă, cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vreșmașii lui până în întuneric. Ce planuri faceți voi împotriva Domnului? El le zădărnicește. Nenorocirea va veni de două ori, căci vor fi ca niște mănunchi de spini încălciți și, tocmai când vor fi beți de vinul lor, vor fi mistuiți de foc, ca o miriștă de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 prăznuiește sărbătorile, Iudo, împlinește-ți căci cel rău nu va mai trece prin mijlocul tău. Este nimicit cu desăvârșire. Nimicitorul pornește în ta, Ninive, păzește cetățuia, ia seama la drum, întărește-ți coapsele, adună-ți toată puterea. Își Domnul așează iarăși slava lui Iacov și o face iarăși ca slava de odinioară a lui Israel, pentru că i-au jefuit jefuitorii și le-au stecat butucii de vie. Scuturile vitejilor săi sunt roșii, războinicii sunt îmbrăcați cu purpură, fulgeră carele de focul oțelului în ziua sferocită pregătirii de luptă și sulițele se învărtesc. Duruie carele pe ulițe, se năpustesc unele peste altele în piețe, parcă sunt niște făcli la vedere și alergă ca fulgerele. El, împăratul Ninivei, cheamă pe oamenii lui cei viteji, însă ei se poticnesc în mersul lor, alergă spre ziduri și se gătesc de apărare. Părțile de la râuri sunt deschise și palatul se prăbușește. S-a ispărvit cu ea. Este dezgolită, este luată. Slușnicele ei se vaită ca niște turturele și se bat în piept. Ninivei erau dinioară ca un iaz plin de apă. Însă iată-i că fug. Stați, stați, opriți-vă, însă niciunul nu se întoarce. Jefuiți argintul, jefuiți aurul, acolo sunt comori nesfârșite, tot felul de bogății, de lucruri scumpe. Este jefuită, pustită și stoarsă de tot. Inima e mâhnită, îi tremură genunchii, toate coapsele suferă și toate fețele au îngălbenit. Unde este acum culcușul acela de lei? Pășunea aceea pentru pui de lei, pe unde umbla leul, leoaica și puiul de leu, fără să-i tulbăre nimeni. Leul sfâșia cât îi trebuia pentru pui săi, sugruma pentru leoaicile sale, își umplea vizuinele de pradă și culcușurile cu răpise. Iată cam pe tine, zice domnul oștirilor. În fum îți voi preface carele de război. Savia va mistui pe puii tăi de lei. Îți voi nimici prada din țară și nu se va mai auzi glasul solilor tăi. Vai de cetatea vărsătoare de sânge, plină de minciună, plină de silnicie și care nu încetează să se dedea la răpire. Auziți pocnetul biciului, uruitul roților, tropăitul cailor și duruitul carelor.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 Focul îi mistuie zăvoarele. Scoateți apă pentru împresurare, drageți în tăriturile, calcă pământul, frământă lutul și gătește cuptorul de cărămidă. Acolo te va mânca focul, te va nimici sabia cu desăvârșire, te va mistui ca niște lăcuste, căci te-ai înmulțit ca focarul, te-ai îngrămădit ca lăcustele. Negustorii tăi sunt mai mulți decât stelele cerului, sau ca capui de lăcustă care își întinda aripile și zboară. Voi vozi tăi sunt ca lăcustele. Mai mari tăi ca o cheată de lăcuste care tabără în umbră pe zilei, când răsară soarele. Zboară și nu se mai cunoaște locul unde erau. În timp ce păstorii tăi dorm, împărățea la Siriei și viței tăi se odihnesc Poporul tău este risipit pe munți și nimeni nu-l mai strânge. Rana ta nu se alină prin nimic. Rana ta este fără leacă. Toți cei ce vor auzi de tine vor bate din palme, căci cine este acela pe care să nu-l fie atins răutatea ta?